فان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اي الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سوره حجرات کے پس فتحنا اغه ادب ذکر کیږي سره معاشره سميږي او تنظیم جوړيږي <تصفح> نو اغه ادب بيان دي جملک فاتحہ شہ په دې اصولو په دې آداب سره دار اسلام کې څنګه ګا په耶路撒لم قتال کا نو باريانو سره هم کې تعلقه اول ادب پاغي وو یا ایواللزین آمنو ایمانوالو لا تقضیمو بین یدی اللہ و رسوله ما مخکی کی گئی دا اللہ نا و دا اللہ دا پیغمبرنا پکارنو دا دین کی چیغیو حکم نیکڑے ہو چی کئی دا مخکی کی دل دی دا د و دا پیغمبرنا کله په عبادتو کې او کډاری په کیفیتو کې واتقوا الله او يريږه ذلانا ان الله سميع وناري مشك الله ريذن کې د پودم ذم ادب يا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْمَانَ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مُچ ته خپل آوازونه د پخ آواز د پیغمبر دغه پیغمبر مګوې چې کله هغه موجودو هم او پس د موت نوم داوودا دبځې چداغه د روزې سره باواز با نه چتی دا سیمو چته په ریواجو نه رسمونه پسند پیغمبر باندې ولا تجهروا له بالقول او زور مکه وې د تا په وینا کی د تخا کی چیغه موخه کجاهر بعدکم لباذن د کسان کی چیغه یی بعضی بعضو تان تابه د بیده او به د به سره عمل تبا کیږي انته بت اعمالکم برباد و شيستا وانتم لا تشعرون او تاسو به خبر نه يې ان الذين يغذون اسواتهم عند رسول الله دا خلکو صفات کوي چې یې عمل وکړو په دې ځویم ادب باندې اوازونه پیغمبر سره ډیر په دما او په روکل ویشکا کسان یغذو ناسواتم چې ښکته تاریخ په اند رسول الله رسول الله صلی الله وسلم په خوا کې اولایک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا داو کساندې چې خالص کړی دی ل ځلون زده زيده تقوا ده پاره د ایمان ده پاره لههم مغفرت و اجر النازیم خاص زيده پاره بخنه ده ګناو نو داو اجر ده دا ډیر لوی هوې او چې کوم پی عمل نه وکړي په حال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بېشکه کسان چې आवाजونه کوي تا ته اغه واز دیوالونو نه اود کورونو نه اکثرهم لا يعقلون اکثر پدي کې بیاقل وي چې څوکور ناشته او غیر راشي आवाज کوي جواب محمد الله اذا دقه وکړي کې عقل نشته او کو تزیزنه او تاسو قوازو نکی چې صلات او سلام او زقه وخت کیږي کې عقل نه وي ورک بیا او تراغلی ولونهم صبرو او कधी صبر کړی حتا تخرج اليهم ذمره قدرې چې ترا او ته ودی تا لکان دا لهم تبضيره بارډی را फायदा واللہ ویدی په خیر کې نصب نشتا واللہ وغفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان دریم عدب جدہ بیت بارہ سلی پا خلے باندھے یقین مکو ہے فخ پلہ و فکر کو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان جاکم فاسقم بنبئن کچر راشی تاستا یو چغل مار سرے یو خبر سرہ فتبینو نسوچ کوئے و تلوار مکوئے دیر تحقیق کوئے ان تصیبو قومم بجالتن اسنا جوراس یو قوم تا په جہالت او په ناپوهه سره او پسادو کې پس صبحوا علما فعلتم نادمين پسوبه ګرځي پاغا کار چې تاسو خو په سوچو نو مخ کې سوچ کوئ کنه دا عام حکم دي چې پورې خاص نه دي او اولا او او ذنو بالولیدی الفسوق والمو پوشیعن فیکم رسول الله چې پتاسو کیدار اللہ پیغمبر موجود ده رسول یہ ہوئی تو ذاتی مطلب ندی اگر صفتی مطلب دی چې سالت ده وغوصم موجود ده لو یطيعکم فی کثیر من الامر کجردیستا سو پر گرتیاو کی پڈی رو کارونو کی څنګه چبازي نا خبر خلق كل امیر تچل خی چداسه کل پکاری داسه کل پکاری الله وی دانی مناسبه تاسو ودته خو نہ کدیس تاسو تعبیراریو کې پټیرو کارونو کې اعلانیتم تاسو وم شقت کې پرېو دی نو ولکن الله حببایلیکم الایمان لیکن الله ډیر خوږ ګرځول تاسو ته ایمان ایمان تاسو ته محبوب ګرځول دی زیینه او په قلوبکم او خاستکړې دی د ایمان تاسو په ځړونو کې د دا سنو جستاو ظلونو تراغنو بلش او پلاقیدو وکر الکفرا او دیر بدیخ کار رکلی تاستا کفر و الفسوق او نافرمانی و لعسیان او ار قسم گونا تا دو ممنان و شان لی <تصفح> چباز ومننن نو پیغمبر ته ویلو زمون زړه کې داسې خبره راځي چمونګه پدې خلی کولې نشو په دې lễ وی دا محض ایمان دی ولې نو شه کول ستاسو ایمان د دې نه نفرت کوي کنه په دې خوشاله شه اولایک هم الراشدون هم خلق دی کامیابو او تابدار فضلا من اللہ و نعمہ دا پدی باندی دا اللہ احسان دے و دا اللہ نعمت تے اللہ علیم حکیم او اللہ پوئی کی پارس باندی او ہر کاری اید حکمت تے سلورم قانون و انتوائی فتانی من المومنین اقتتلو کچری او دوړلې د مؤمنانو چې خپل مېن کې یو بل سره جنگ کوي فاصلیه بینهما نو اسلام کې تديب ومنځ کې فین فقط اهداهما علل الاخران قضيات کې یو ډله په دې ډول کې په بلې باندې اوی تباغیانوي کنه وقاتل اللتی اقول یو شی او څنګه کې غړدل سره تبلیغ یا زیاتې کوي حتا ترې پوری تفي ايل امر الله چې غاړه کې دي دا الله فیصله تان دته وي فان فا اتو چې دې غاړه کې هو دا او راځي شو فاز لهو نو اسلام که د دیپامینس کې بلاد له خپ انسان صاحب سره و اقصتو اور یول حق ورکه انسان دي توهيق کنا قسط ان الله حب المقتين به لا محبت کې دین سب کو انکو سره انما المؤمنون اخواتن بیشکه مومنان ټول روندی پا کې کی فا اصلحو بینا خوائکم اصلاکو ایدرونو پا میانز کی واتقو اللہ لعلکم ترحمون او اصل شیط اقوا دا اللہ یردہ ودہ نو یری گینو یقیناً تا سباندی ورحمو کلیشی پینزم ذکر کئی داوی کارون عملون نظان بچ کې چستا سو رور ولی په خرابيږي ډیر داسې کارون دي پغه رور ولی خرابيږي ماږي نزانو ساته کنه یا یو الزینا ایمان وا لو لا قوم من قوم <retrouver> من تو کې مسخري ځن کې یو قوم په بل قوم پورې یو جماعت پبل جماعت پوری یو تن پبل تن پوری سپک دیو تن ګوري سخريه ساتوي سپک قتل اسان یکونو خیر منهم کی دي شي چې دا خلق چې دی او تسبق ګوري هغه بهتري ده دینه ده الله په نيزه ولا نساو من نسائن او ندي زنان ټو کې کوي په نورو ځنانا پورې سپ د ته نګوري اس کو نه خیررمونه کېد شي چې چا په ټوکې کې هغی بهترري د دی نه دله پهنیبان دی یو دا عمل دی چاکثر جګړی دی نه پیدا کې چمی و ان په س کوم او ته ماتو نمله غوې پيوبل بنده په ټول مسلمانانو ولا تنابزو بالالقاب او ما خلې یو بل تا غلط نمونه چاکسر بکی د کفر نمونې یو ته فرعون وی بلته امام وی قانون نه یو بل لایې یو ته بلته خپل نمی ای, ای ادا نمون آخلی غالتو بی ایسا لسم الفسوق با دل ایمان دیر بد کار دے دیر ناکار کار دی نم د گنا پس دی ایمان راولونا پس دی ایمان ستانا چور پورو ٹوکی یا پس دی ایمان داگنا چکو را ایمان راولو دے و تاگ تربیہ د وی کئ ومَن لَم یَتُوبُ اللّٰهُ یَذِنُ التَّوْبَةَ او هغه څوک چې توبه نو باسي اولای کوم ظالمون نو کسان ظالمان ظالماندی شپغم ادب ذکر کئ چې مخ کې خدای خلی خبرې ویو ټو قیامت خری ویو داغه د وژنه جن جنگ جګړه پیدا کئ اوو ذکر کوي اغه چې په بل باندې غلط ګومان پیدا شي بیا په عمل شروع کوي يا اي ولذینا امنوچه نیو کثیر امنا زن نه اي مومنا نو زان ساته د ډیرو بدګومانونو نه ان بعضا ظن اسمن چستا ده اختیار خبری یو خو بی اختیار استا په چا باندیسه گمان راشی او خوشتا ده اختیار نده او چه تا پی عمل شروع کی چیو تاوی چی ده سر ایخو ده غز اولیدو بل تاوی ده گناه ده و لا او چو غلیم کوای ده یو بل جاسوسیم کوای و لا یغتب بازو کم بازا او غیبت نه کوي باز استا سنا د بازو ولې <تصفيق> <تصفيق> د سمرلوی ګنازه ايوهيبو hazardous ايه خوا هيو تن استا خبره دغه ها اینجا کول له لحما کي چوخري وغه ضرور خپل ميتن چمړوي فقره ته مو سمر کرک کاويده دي بذ یګانه اندقس ذا غیبتم کو بذوګانه کنه نډیر پاک سا کوشیا ها هو تاسو ته ورډیشه کړئ ښکاری واتق الله و یریګه دلانا بیا بیا دا وی زکه چیا سل شی دا دی ان الله تواب الرحیم بیشک الله توبه قبل اون کې دې مہربان و قانون خي چپه نسب باندې په هر مکه وای نسب خوندې موتبر په دین کې ښه زګړې خلق په دې باندې یو بل سره اميशा څنګه او جگړې کوي چې اړې او ځان ته په نسب کې اوچت وای الله وینا یا یوانا سوین خلق اننا خلقناکم موږ پیدا کړي اګه نو موږ معلوم دی من ذکر و انثى دیو یونارینا او د یوزنا ننان د یومورو بلاولادیه نو دا چتوخ کته به د کم ځای نه راوي دا ورانہ ورا پکې د کم ځای نه راوي وجعلناکم شعوبا وقبائل امون غرذلی تاسو قومونه او قبلیه ټیک دا قومونه دا پلانې قوم دې دا صافې قوم دې دا دا قوم دې تابو گشتہ او قبلیه پکې مشتزه خدا د دیده پارانه چې یو تفضیلت ته ولتنہ لتعارفو چې یو بلو پیجنہ جسم الوراشن خام خاطر وطن تاسو نه کوي چې ته د کومې قبلی نه ابي عربو کې خدا قبلیه مشهور وي چې بني سمیم او بنی مازن او بني بکر او ذات پدې به یو بل پیژند کنا اتعارفو چې خپل مېن کې پیژند غلیو کې پدې سره اناکرامکم عند الله اتقاکم بهشکه ای زتمن پتا سو کې د الله په نس باندې هغه د چزیات یریدون کې د الله نه ان الله علیمن خبیر بهشکه الله پارس باندې پويږي او د هر سنا خبر ده دا یوې سواده کې و او آداب ذکر شو اور پسې د منافقان حال دا. قالت الاعرابو آمنا ۯیدی باندو لو خلقو چې مونږه ایمان راوړلې ایمان خلق ته وو قل لم تؤمنو وایو ته چې تاسو ایمان نذر راوړلې ایمان دا ومه ایمان ولیمان د زلچه دغه له الله ته ولیکن قولو اسلمنا او وای چې اسلام قبول کړلې پوز که اسلام خار عملونه کوي مونږ زو زو سوره حج زکات دیته اضا هو تاسو کوي دا وای د رشتياري چې مونږ اسلام قبول کړل علماء ادخل الايمان فی قلوبکم اور لاوی تروسا پورې ایمان خپل ځای ته نظر رسیدلې تاسو یې اسودی ورو نه تروسا پور نه داخلي شوي ایمان ستا سو پزړونو کې وانتو تیو الله ورسولو او که تاسو تابع داریکو د الله او د پیغمبر د الله اې ایمان علامای کنا جیمان پردل کی کنا او بالکل تابیداری دا الله دا پیغمبر ده نو که تاسو دا تابیداری کوي لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم بنکی الله تاسو د عملونو نا زرهم او دا غي دا اجرونو ان الله غفور رحیم بشکل الله بخون کمه ربان دے انما المؤمنون الذین بیشک مومنان پرشتیا او کسان دی او نو بالله ورسولی چيقينه کړې د الله په حکم باندي او د پیغمبر په فیصله باندي ثم لم يرتابوا ابي اشك نکي وجادوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله او بیا جهادون کوي قربانې کوي پخپل معلوم سره پخپل نفس سره د الله په لار کې چې جهاد دی بلایکم صادقون دا کسان رښتینی دي کدی داود ایمان کوي چې امان نارښتینی پخله تعلمون الله بی دینکم وایا او تا چې څه سوال خبره پخپل دین باندې چوائے چو مونگا ایمان راوڑے دے واللہو یعلم ما پی السماوات و ما پی الارض الله اللہ خپوئی گی پاغا سوچی او کی دیو پاغا سوچی باسمکہ کی دی واللہو بکل شین علیم اللہ پار سباندی پوئی گی یمنون علیکان اسلمون اے دا خلق احسان کی پتا باندی چې مسلمانان شو او ته باندې احسان کوي سګور زموږه تاسو نه کوي موږ اسلام رول اسلام قبولکو او تا بالکل ډو په دی باندې سو <تصفح> دا شکريہ ځان کړا قل لا تمنو علی اسلامکم وای او تا چې مزب ده په ما باندې اسلام خپل بل اللہ یمن علیکم بلکی الله احسان کړی پتا سبان دی ان حداکم للی ایمانیم چتاسته ایمان لار خو او توفیق درکو بل دا احسان پزان عمانه ساسو احسان نشته نه پالا او نه پماباندې ان کنتم صادقین ال کرشتنیه پدای ایمان کې بیا وز الله احسان پزان مننه اِنَّ اللَّهِ عَلَمُ وَغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ دعوی توحید سور محمد کی ویژو فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سور فتح کیوئی وَتُصَبِّحُوهُ بُكَرَتَوْمْ وَاسُوِلَا مَذِلْتَهُوئِ جیسا کلائق دے عبادت تے وہ حمد و سنا دے دا چی غیب دان دے کا پوی ګل الله په دا ود آسمان او د زمکو الله وسیرم بما تعملون استاد سره حال خو خبر ده چې آسمان زمکو باندې خبر ده نو الله لیذون کې په عملونو چې تاسو یې کوي نو بس دې کې وینا تا ویلان تا جت نشته کنه پس دا خدای الله او د بندامینز کې راز ده دا دې پټ ساتي